24. század Jókora kultúrsok érte a majákat, amikor a 23. század végén találták magukat. Még a maci is alig ismert rá a földre. A bolygó lakói, a pusztító viharok és a robotállatok hordái elől a felszín alá menekültek. Európa kusza barlangrendszereiben törzsi körülmények uralkodtak, ahol az életben maradásért minden nap meg kellett harcolni. A vademberek gyűjtögető és vadászó életmódot éltek, megcsapolták a központi energiahálózatot, az ócska nyomtatóikba való anyagért pedig rajtaütöttek a szállítmányokon, amik puszt az gazdag kupola városába tartottak. A búra alatt a fejlett nyugati világ központjában továbbra is jól megfért egymás mellett a Pétársaság székháza és a Reginátusok nagy temploma. Azonban, míg a vadak megvetették a vállalatot, teljesen magukévá tették a nagy tisztító kultuszát, ami küzdelmes életükben az egyetlen kapaszkodót jelentette. Az egykori szektatanai éppen azért töltötték el bizakodással a széles tömegeket, mert annyira reménytelennek tűnt, hogy a jövendőlések valóra váljanak. A csodaváróvak szimbólumai lettek a papnők, akik a 2412-es utolsó tisztítást hirdették, és több mint 70 éve álhatatosan kutatták, elveszett kiválasztottjuk vérvonalát. Bonyolult számításokkal jelöltek ki embereket, akiktől aztán székes oltárán vettek rituálisan génmintát, de sehol nem bukkantak hat utódainak nyomára. Templomaik szerte a világon puszta zámori mintára épültek, szentélyeikben a teakonyha berendezése fogta körül a mágikus csillagot. A polimerikai felekezet azonban nem ismerte el a kilenc ágú jelkép közepén álló kupak szentségét, ezért ők 2281-ben kiváltak az egyházból. Férfi papjaik régóta szemben álltak az európaiakkal, mivel ők nem összeadással, hanem kivonással számoltak. Egészen más eredményre jutottak, mint a vallás alapítók, így a negatív számok hit nem a jóságos, hanem a büntető nagy tisztítóra várt. Úgy tartották, az emberiség az előző nemzedékek védkeiért fizet majd meg, ezért preginátusoknak nevezték magukat. Csillaguk közepére a tisztítót rajzolták, legszentebb mondatuk pedig úgy hangzott, előbb kellett volna gondolkodni. Az új egyház közel sem volt egységes. Folyton viták zajlottak arról, milyen is lesz a jövőben megjelenő természet feletti lény. Abban mindenki egyet értett, hogy a nagy tisztító végtelenül bölcs, és eltapossa majd a földépeit, ezért nagy, kerekfejjel és hatalmas talpakkal ábrázolták. Az egyes irányzatok hívei az igazságosztó színében nem tudtak megegyezni. Palau egyeduralmát számos föld alatti városállam törte meg akkoriban, melyeket még az egykori bányászok hoztak létre. Az új országok annak idején bőrszín szerint szerveződtek, és bár műanyag híján polgáraik idővel kifakultak, ünnepeiken büszkén festették be magukat. Nemzeti öntudattól fűtve fejlesztették felszín alatti államaikat, Kincseket hordtak össze hivalkodó múzeumaikba, így mindenki magának akarta az isteni hatalmasságot is. A földrész meglehetős bőségben élt, mivel itt állították elő a bolygó számára szükséges energiát. Erőművekben égették el a kibányászott régi gépalkatrészeket. A robotállatokkal kötött békeszerződés értelmében némi energiáért cserébe ők gyárthatták a nyomtatókba való anyagot. A megállapodást 27 állam és egy 5 lábú ormányos bőlé írta alá. A gépek teljesen birtokba vették a felszínt, és félve őrizték technológiájukat az emberiség elől. Gyártelepeik fölött soha le nem lemszállósasok köröztek, a kerítések mellett szintetikus szurikáták kapkodták fejüket. Ebben a közekben a föld felszínére csak kétes alakok merészkedtek. Az apokaliptikus tájon fosztogatók, tolvajok, sírrablók osontak, egy szóval múzeológusok. A nesztelen gyilkolás és a pontoskor meghatározás mesterei voltak. Bármikor kockára tették életüket, pedig egyáltalán nem volt mindegy, hogyan végzik. Ha hibáztak és terepen haltak meg, örökre közönséges gonosztevők maradtak. Ha azonban ellenségeiket legyőzve, társaikat kiátszva sikerül zsákmányukkal eljutni egy múzeumig, megbecsült kutatókká és szaktekintélyekké váltak, akik tisztességben öregettek meg. A legértékesebb kincsnek akkoriban is azt számított, amiből a legkevesebb fordult elő a bolygón. Ez pedig a műanyag volt. A legjobb körökben is öltek embert darabokért, Egy nejlon bevásárló szatyorért pedig országokat lehetett volna venni. Ekkora egybefüggő polietilén viszont senkinek nem volt tudomása. A világ egyetlen sértetlen zacskóját a narancsok őrizték állandó tárlatukon, minden álló üveg mögött. A maci felbecsülhetetlen értéket képviselt. A maja kórházi dolgozóknak fokalmuk sem volt róla, mekkora kincset birtokolnak. Hallgatásuk fejében szerény összeget sikerült kizsarolniuk a P majd beköltöztek üresen álló régi piramisaikba, ahol orvosi műtőket rendeztek be. Lenyűgözték őket a modern klinikai berendezések, és mivel többen közülük hobbi szinten foglalkoztak a matematikával, a biomérnöki tudományok felé fordultak. Felboncoltak néhány robotbagjot, és elzárkózva a külvilágtól mesterséges emberi memória megalkotásán dolgoztak. A tájékozatlan társaságot azonban hamar felfedezték a műkincs kereskedelem sötét figurái, és egy viharos éjszakán fegyveresek törtek rá az egészségügyisekre. Az öttagú banda a mezoamerikai kultúrák nyugalmazott szakértőiből állt, akik bármit megtettek volna, hogy visszakapják régi múzeumi pozíciójukat. Értékes maja agyagedényeket reméltek a rajtaütéstől, így az akció után csalódottan forgatták a zsákmányolt tárgyakat. – Csupa orvosi műszer, ezt nem hiszem el! – kapott Melkasához a rablóvezér. Idős szervezetét igencsak megviselte a bűnözéssel járó izgalom, és most – kékülő arccal esett össze. Társai ilyetten állták körül, megpróbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni. Hamarosan, megrendülten álltak a test mellett. Az egyik öregember tekintete újra a lopott holmikra tévedt, majd megakadt a macin. Lehetséges volna, hogy ez itt kapkodta zihálva a levegőt, valódi... – Műanyag! – hisztérikus nevetésben tört ki, majd váratlanul agyvérzést kapott. Később, miután felocsuttak az újabb tragédia okozta sokból, a három túlélő tanakodva nézegette a flakont. – Kizárt, hogy igazi pet palack legyen! – bizonyára egy ügyes hamisítvány szólalt meg az egyik. – Ezért csak küldjük haza! – jó lesz a múzeumsobb a javasolta egy másik, azzal a palackot egy szállítóládába zárta. Az utóbbi évszázadban végre valósággá vált az emberiség régi álma a teleportáció. A tudósok képesek voltak a fénysebességnél is gyorsabban anyagot eljutatni a tér egy távoli pontjába, de a technológia még igencsak kezdeti fázisban volt. Először csak egészen apró darab anyagokkal értek el sikereket, és a módszert a fogászatban hasznosították, mivel így az orvosok messze lakó pácienseik fogait is betudták tömni. Aztán már kisebb élettelen küldemények eljuttatására is lehetőség volt, de az eljárás csak a kiépített teleportállomások között működött. Eleinte keveseknek érte meg egy messzi pontra utazni azért, hogy csomagjuk egy másik messzi pontra kerüljön, de idővel egyre több állomás helyétesült. Ebből fakadóan azonban megszaporodtak a teleport balesetek is. Az útnak indított tárgyak gyakran elkeveredtek, sokszor a bolygó teljesen váratlan pontján bukkanva fel. Egyes csomagok örökre felszívódtak, de előfordult olyan is, amire a fizikusok nem találtak magyarázatot, hogy egy lezárt táska belsejéből csak az értékek tűntek el. Mikor közölték az idős bandataggal, hogy a feladott küldeménye a maci elveszett, igen, csak felzaglatta magát. Kiabált az alkalmazottal, idegesen járkált fel alá, így történhetett meg, hogy az amúgy körültekintő professzor figyelmetlenül egy rakodógép elé lépett. Azonnal életét vesztette. Ezzel ő lett a végzetes rabló támadás harmadik áldozata. Az értelmetlen halálesetek híre megrázta a komplett múzeológus társadalmat, és mivel a két életben maradt tag is szerencsétlenül járt, egyikük két hónap múlva beszorult egy szállodai liftbe, a másiknak pedig luttal lett a közép-amerikai szikláktól, bűnözői körökben hamar elterjedt, hogy a zsákmány el van átkozva. A flakon persze nem a téridő kontinuumban kallódott el. A távküldő szolgálatba beépült törvényen kívüli elemek csaptak le rá hamarosan kicsempészték az országból, és bekerült a nemzetközi bűnszervezetek sötét világába. A hihetetlenül értékes palack gyakran cserél gazdát, útját cselszövés, árulás és vérontás kísérte. Most már közel állt a valósághoz, hogy aki csak megfogja, rövid időn belül szörnyű halált hal. Ideje nagy részét sötét szépek, titkos rejtek helyek mélyén töltötte, és csak rövid időre láthatta a fényt, amikor egy-egy gyilkosság után éppen gazdát cserélt. Regina leszármazottjai három generáción át járták a világot a Maci után kutatva, a megszállott kincsvadászok apáról fiúra adták küldetésüket. Az egész sorsa másként alakult volna. Minden 96 dédunokájával, Tík Injuk Ullal kezdődött, aki a pszichiátria 19 éves ápolónőjeként érkezett az új időbe. Ősi Maja neve nehezen fordítható le más nyelvre. Azt az osztályos nővérek számára kedves, ritka pillanatot jelenti, amikor kiderül, hogy mindenki elfogyasztotta a reggelijét. A lány szinte belebetegedett a gondolatba, hogy micsoda értéket raboltak el a közösségétől. Pedig hányszor a kezemben tartottam, ismételgette folyton. Állandóan a kincs járt az eszében, és fejébe vette, hogy egyszer visszaszerzi jogos jussukat. Emlékezetből készített vázlatot a flakorról, de kérésére az ápoltak is alkottak rajzokat. A művekkel kitapétázta kis nővér szobáját, és minden szabad idejében a terveit szövögette. 2302-ben a maja mérnökök egy forgatócsoportnak bepillantást engedtek a piramisok falai közé. A stáb tudományos ismeretterjesztő filmben számolt be az ott folyó kutatásokról. A műsor producere éppen szendvicsnyomtatót keresett a folyosón, amikor elhaladt lyukúl úl szobácskájának nyitott ajtaja mellett. Megbabonázták a falakat borító szokatlan képek. Azonnal előkerítette a nővért, aki elmesélte neki az ellopott műtárgy történetét. A tapasztalt szakember rögtön megérezte a sztoriban szunnyadó lehetőséget, a szenvedélyes ápolóról pedig sugárzott, hogy szereplésre termett. Még ott a kisasztalnál ülve megálmodták a dokumentumsorozatot az elszánt lányról, aki magányosan küzd a muzeológusok veszélyes világában, hogy meglelje ősei elrabolt örökségét. Minden adásban a macinyomait kereste távoli tájakon, így a műsor jó része utazással telt, és a nézők mind megismerhettek egy helyi mendemondát, amit általában folklór bemutató kísért. A flakorról, akkor ugyanis már legendák kerintek, számos nevet aggadtak rá a tőlerettegők. Volt, ahol szintelen démonként ismerték, máshol úgy emlegették az ácsorgó átok. Így is nehéz volt azonban a sorozatban palástolni, hogy egy magányos 24. századi kincskereső élete valójában borzasztó unalmas, főleg, ha olyan kincset keres, ami nincs meg. A kutatás nem viharos hegycsúcsokon vagy rémisztő barlangokban folyt, a konok, mosolytalan főszereplő rendszerint árverésekre járt, és kiállítás szervezőket faggatott. A műsor elsőre nem átütő sikert, a fejesek felemlegették, hogy soha nem bíztak igazán az ötletben, de Tim, a producer tudta, mi a probléma. A produkcióból hiányzott a szereplők közötti dinamika és a személyes emberi drámák. Ez volt a motorja a XXI. század olyan elfeledett sorozatainak, mint az elvált görög autófényezők, az alaszkai félvér adószakértők, vagy a Balatomboglári vízi bicikli kölcsönzősök. Alkotóik tisztában voltak vele, hogy a legunalmasabb munka is lehet állandó kaland, ha maximalista vezetők irányítása alatt hisztérikus munkatársak végzik. Részlet a Balatonboglári bicikli kölcsönzősökből, 4. évad, 12. epizód, 2032. Adorján – Sanyi, hogy állsz a négyessel? – Sanyi. – A négyest lesikáltam főnök, már csak a hattyú csúzdás van hátra. – Sanyi. A lángos sütőnél. – Mondtam a főnöknek, hogy már csak a hattyú csúzdás van hátra. Adorján. – Ezt nem mondod komolyan, tíz perc múlva nyitás! Sanyi. – Nyugi főnök, rögtön vagyok. Adorján. – De hát tiszta egy alga az egész, amikor mindenki a hattyú miatt jön! Adorján a kocsiánál. Mondtam Sanyinak, hogy tiszta alga a hattyú. Inkább a négyest kellett volna későbbre hagynia. – ez még egyszer nem fordulhat elő. Tim azt is tudta, hogyan teremtse meg a műsorban az állandó konfliktus forrást. A főszereplőnek családra volt szüksége. Megkérte az egykori ápolónő kezét, és összeházasodtak. A házasság intézménye ugyanis nem tűnt el még abban az időben sem, bár némi kép átalakult. Leginkább egy közös megegyezéses munka kapcsolatra emlékeztetett. Bármikor felbontható volt, ki lehetett venni a szabadságot, és sokan csak próbaidőre kötötték, amit idővel állandósítottak. Ezért is nagy szó, hogy közös vállalkozásuk 49 év adot élt meg, ami szinte egyedülálló a 24. századi sorozatgyártás történetében. Még a polimerikai kék mentők is csak 37 évig futott. Ez volt a Maya A legendássá vált sorrija fénykorában népszerűbb volt, mint a vegetariánus zöld műanyagások, és a kis család fantasztikus csapatot alkotott. A szereplőgárda harmadik megkerülhetetlen tagja közös gyerekük lett, aki 2304-ben született. Az adás remek nézettséget produkált. A fiúnak a polietilén nevet adták, ami nem csak az ő megszállott kincsmániájukat tükrözte. Akkor tájt sokan nevezték el utódaikat a ritka értékes műanyagokról. Gyakori név volt a poliéster és a polimetilmetakrilát is. Mindhárman szerethető, de összetett karaktereket jelenítettek meg. Ott volt az anya, aki küldetése és a családi kötöttségek között egyensúlyozott, és a szívű, de érzékeny apa, aki viszont legtöbbször a sértettség és az idegösszeomlás között egyensúlyozott. Ehhez jött a gyerek, aki mindig a maga útját akarta járni, és szülei között egyensúlyozott. Pompásan működött közöttük a kémia. Gyakran a műsoridő nagy része elment már a világjárók útnak indulásával. Részlet a maja kincsvadászokból. Tizennegyedik évad, tizenhatodik epizód, 2317. Tím, Eti, beraktad már a radiomolekulamétert? Polietilén, az már nem fog beférni, apa, még kell hely a víznek is? Tím, ezt nem hiszem el, az a legfontosabb. Tím, felkötött karral a hátsó ülésen. Ideges lettem, amikor megtudtam, hogy nem visszük a radiomolekulamétert. Polietilén. Anyát kérdezd! Ő mondta, hogy ne vigyük! Tim. Igaz ez, Jukul? Jukul. Micsoda, drágám! Tim. Eti azt mondja, nem akarod vinni a műszert? Jukul. Soha nem használtad még azt a monstrumot! Polietilén. A csomagtartó mellett. Apa ideges lett, amikor megtudta, hogy nem visszük a radiomolekulamétert. Tim. Persze, hogy nem használom, ha be se Komolyan mondom, semmit nem ér a szavam ebben a családban! Polietilén. Ne kezdesz megint, apa, apa! Jukul. Mi történt? Polietilén. Apa megcsúszott! Jukul. Az irányítópultnál. Eti azt mondta, Tim megcsúszott. Jukul. Minden rendben, drágám! Tim. Jó vagyok, csak megcsúztam. Megcsúsztam! Polietilén a csomagtartó mellett. – Itt álltam, és azt láttam, hogy apa megcsúszik. – Tim. – Felkötött karral a hátsó ülésen. – Ideges voltam és megcsúsztam. – Jukul az irányítópultnál. – Megijedtem, amikor Tim megcsúszott, de attól még nem visszük a radiomolekulamétert. Természetesen rengeteg sorozat futott még, ahol ugyanígy izzott a levegő a közreműködők között. A maiak kincsvadászok nem ettől volt igazán különleges. A legnagyobb szenzáció abban állt, hogy a szériában valódi emberek játszottak. Évszázadok óta ugyanis kizárólag robot színészek szerepeltek a különböző műsorokban. Nekik nem kellett szöveget tanulniuk vagy próbálniuk és csak annyi sztárral űrjük volt, amennyit a bulvár média kedvéért beléjük programoztak. Ráadásul a karakterek nem változtak. A gyerekek nem nőttek fel, a felnőttek pedig nem öregedtek meg. Talán pontosan ettől volt eleinte olyan érdekes a maci utáni hajsza, de a nézők mégis nehezen viselték a változásokat. Tim a 28. évadban a Narancsok Nemzeti Múzeumának lépcsőjén csúszott meg, és régi álma vált valóra, Kamerák előtt halt meg. Részlet a mai akincsvadászokból 28. évad 21. epizód 2331 Tim Azt hiszem, most igazán csúnyán megcsúsztam! Juk úl. Te beszélj, drágám! Hozunk segítséget! Tim Nem! Valamit el kell mondanom! Itt vagy, Eti! Polietilén Itt vagyok, apa, semmi baj, csak megint megcsúsztál. Tim Fiam, tovább kell vinned a küldetésünket. Polietilén Ugyan, még nincs itt az idő, hogy saját sorozatom legyen. Tim Menni fog, csak mindig hagyj időt az utómunkára. Valamit viszont meg kell tudnotok. Soha nem árultam el, de azért hívnak Timnek. Mert Tim akart minden áron ezekkel a sejtelmes sorokkal búcsúzni, hogy fenntartsák a közönség érdeklődését. Háromszor ismételte meg a felvételt, mert nem volt megelégedve a fényekkel. Jukult megviselték az események, de a következő stábértekezleten belátta, a sorozat nem folytatódhat így tovább. Hogy megbaradjon a műsor eredeti receptje, a fiúnak kellett új családot alapítania, az asszony pedig azután csak szakértőként vett részt a munkálatokban. 54 éves volt ekkor. Végül soha nem látta viszont a macit. Azonban 12-szer nyerte el a legjobb sorozat anyának járó szobrocskát. A felnőtt polietilén mellé egy fiatal színésznőt szerződtettek, aki a tervek szerint még 31-ben megszült a gyermeküket, polipropilént. Az új széria azonban csak árnyéka volt elődjének. Az apa nem produkálta a megszokott dűrohamokat. Családjával figyelmesen és nagyvonalúan viselkedett. Felesége viszont félénk konfliktus kerülő alkat volt, aki még túl is játszotta a szerepét, így szinte soha nem emelték fel a hangjukat. A sót egy kezelhetetlen elkényeztetett egy gyerek menthette volna meg, de vesztükre a kis Propi megfelelési kényszertől szenvedett, ezért első szóra teljesítette szülei minden kívánságát. Részlet a maja kincsvadászokból 36. évad 7. epizód 2339 Polietilén Propi, beraktad már a kvantumprotométert? Polipropilén Persze, apa, kivettem a játékaimat, és úgy befért. Polietilén. Remek, nem tudod, anyád elkészült már? Polipropilén. Már reggel óta bent ül, hátul. Polietilén. Na hát, szívem, nem akarsz most te vezetni? De hogy is drágám, abban te vagy a legjobb. Polietilén. Akkor indulhatunk? A család jellegtelen harmóniában élt, amit nem díjaztak a nézők, meredeken esett a nézettség, és már soha nem sikerült visszatornázni. Polietilén depressziós lett, az alkoholba menekült. Ez ugyan szült néhány konfliktust, és egy ideig fel is keltette az érdeklődést a produkció iránt, de sajnos az apa az ivást is éppen olyan visszafogottan csinálta, mint minden mást. Alig futotta neki egy-két erőtlen, másnapos hőbörgésre. Végül, 51-ben a fejesek nem rendelték be a következő évadot. A család polimerikában, a kékek földjén telepedett le, és élte a kiégett sorozat hétköznapi életét, ami mit sem változott az évszázadok alatt. Néha megismerték őket az utcán. Bár a família kicsit sem került közelebb a hűnáhított palackhoz, nyilvánvalóan egyedülállót alkottak. Persze, munkásságuk tekinthető úgy is, hogy 49 évnyi hulladékot borítottak a már amúgy is mérhetetlen kupac tetejébe. Mert ez volt az új kor szemete. Globális problémát jelentett az emberiség által létrehozott milliárdnyi sorozat és sor elhelyezése. Hatalmas adattárolók foglalták a helyet az egyébként is szűkös föld városokban. A P-vállalat idegen civilizációk után kutatott a világűrben, hogy eladja nekik a programokat, de nem akadtak értelmes életformákra. Egyetlen sikerük az volt, hogy a Kacat hadnagy néhány adását rásózták a robot szarkákra. A társaság viszont számos korszakalkotó próbálkozásban vett részt. Mivel a vadembereket nem sikerült munkába állítani, olyan génmanipulált dolgozókat próbáltak létrehozni, akik munkaképes korban jönnek világra, azután beérik csekély fizetéssel is. Ezzel pótolni lehetett volna a robotokat, akikre többet már nem lehetett számítani. Amióta öntudatra ébredtek, nem törődtek az emberekkel, a robotállat tenyésztésnek szentelték életüket. Abban az időben ébredtek rá a tudósok, hogy az emberiségnek nincs más választása. El kell hagynia a földet. Új bolygót kellett tehát építeni. Ekkor történt, hogy Európa elnökévé választották a kiaknázás párt jelöltjét. A néhai Bozsó Péter boldog lett volna, ha látja nagy tervét valóra válni. Különösen, hogy az új vezető az ő tizedik leszármazottja volt. A vállalat aktuális igazgatója szinte mindenben a nagy elődre ütött. Maga alkotta meg az Európa elnöke címet, egyedüli jelöltként indult, és még a tudósokat is ő pénzelte. Emberek milliárdjaitól készült jegyet szedni a nagyútra, és igyekezett olcsón megúszni a kivitelezést. A munkával egy csapat robot rókát bízott meg, akik 2331-ben fogtak bele a világűrben a föld kettő nyomtatásába. Polipropilén húsz éves volt, amikor a sorozatnak vége szakadt. Utána leforgatta emlékiratait, elköltözött, és úgy képzelte, otthonülő kutatóként foglalkozik tovább az elveszett kincs rejtéjével. Gyerekkorában is megviselte az utazás, bár ezt soha nem tette szóvá szüleinek. Alkatának kedvezett a korszellem. Az emberek abban az időben egyre inkább bezárkóztak szűk lakásaikba, és a tágas, virtuális valóságban élték ki helyigényüket. Az apró ingatlanokban nem akadt sokkal több szabad terület, mint ami annak idején Havas jutott. Alacsony helyiségekben zsámolyokon ültek a lakók, és fejükön sisakkal kalandoztak a végtelen, rajzolt világban. A határtalan szabadság azonban pénz nélkül nem volt sokkal izgalmasabb a valóságnál. A virtuális tárgyakat nem adták ingyen. A bölcsész munka viszont még polimerikában sem fizetett valami jól. A kutató barátnőjének eleinte imponált a nagy semmi közepén álló srác, akinek nem volt szüksége tárgyakra, de miután összeházasodtak, kezdte hiányolni a környezetet. Igazán szerezhetnél valamit, bökte ki egy nap. Mire gondolsz?- kérdezett vissza férje szórakozottan A szomszédoknak még szekrénye is van. Szekrény? Az meg minek? Nincs mit belerakni, minden ruhánk virtuális Nem tudom, jól néz ki, csak unatkozol, inkább változtasd meg a fal színét. A nő egy darabig kapcsolgatta a falat, aztán megállapodott az eredeti beállításnál Sose veszel új szint! Mindjárt itt a gyerek, és egyszerűen nincs semmink, rogyott le csalódottan a kanapéra. Nem mondd ezt, díványunk is van, próbálta felvidítani polipropilén. Persze, leértékelt, aminek nincs megrajzolva a hátulja. Találhatnál már valami rendes munkát. A férj igazán nem akart veszekedést, de ezt nem hagyhatta szó nélkül. Attól én még dolgozom, hogy a virtuális kutatásnak kevés a látszatja. Hogyan miféle kutatás? Csak a részeges apádnak próbálsz megfelelni. Ővön aluli ütés volt, amire polipropilén egészen kikelt magából. A jelenetben több feszültség volt, mint a kincsvadászok utolsó hét évadában. – Jó, tessék, mi lenne neked a rendes munka? – szegezte neki a kérdést az asszonynak. – Elmehetnél valamelyik erőműbe, mint bárki más? – Azért, hogy egész nap egy lyukban üljek? Soha? Másnap munkát vállalt egy égetőben, mivel amióta megnősült, elsősorban mégiscsak feleségének próbált megfelelni, és mert belátta, hogy így is, úgy is egy lyukban ül. Félt, hogy nejen nem újítja meg a házasságot, ezért miután 58-ban megszületett gyerekük, csak éjszakánként titokban bújt a térképeit kislányuk a szemétborogató jegyében született, és a különlegesen szép polimetilén regranulátum nevet kapta. A regranulátumok az a hulladék újrahasznosítása során használt, ledorált és gulyócskákká formázott műanyagok a XXI. század igaz gyöngyei voltak, ritka példányaikat előkelő hölgyek horták nyakukban, díszes foglalatban. Akkoriban a föld kettő építése megtorpanni látszott, Csúsztak a határidők, és nem illeszkedtek pontosan a kinyomtatott kőzetlemezek, de a robotrókák mindenkit megnyugtattak, hogy csak átmeneti fennakadásról van szó. Polipropilén úgy érezte, az ő élete is megakadt, és fogalma sem volt, hogyan mozdítsa ki a holtpontról. Egy éjjel aztán minden megváltozott. Türelmetlenül zörgettek az ajtajukon. Csak a valódi bejárat jöhetett szóba, virtuális ajtajuk ugyanis nem volt. A félhomályban rossz arcú alak tűnt fel. Ruháján vérfoltok és ásatások nyomai égtelenkedtek. Sötét batyut szorongatott. Maga az a kincskereső gyerek! Fogja, rám csak bajthoz ez a szemét! Szűrte fogai között, azzal polipropilén kezébe nyomta a csomagot, majd eltűnt a sikátorban. A szakértő tanácstalanul állt az ajtóban, amikor újra meghallotta az előbbi látogató hangját. – De már nincs is nálam! Ah! – kiáltott fel, de a mondat halálhörgésbe fulladt. Propi gyorsan bezárta a bejáratot. Megtapogatta a csomagot. Érezhetően könnyű, hengeres dolgot rejtett. Remegő ujjakkal bontotta ki a zsákot. Majdnem elejtette, amikor meglátta. Kezében fogta a macit, amit felmenői hiába kereste generációkon át, és amit korábban más felmenői még csak szóra sem méltadtak. Egész éjszaka nem jött állam a szemére. A flakonban gyönyörködve ücsörgött apró zsámuján. A maci az utóbbi éveket egy előkelő kék műgyűjtő lakosztályában töltötte, válogatott kincsek társaságában. Az illető egy gazdag aranyi fiú volt, akinek már felmenői is élen jártak az értékek felhalmozásában. A flakont egy öreg bácsikájától örökölte meg, és bár tartott az átoktól, a legértékesebb műalkotások között helyezte el. Sajnálatos módon óriási vagyona a mellé, a legcsekélyebb ízléssel sem rendelkezett. Lakás a és méregdrága borzadályokkal volt tele. A maci képtelen volt elviselni az ízléstelenséget. Vele szemben egy zenélő, szivárvány színhabokat verő térhatású vízesés omlott alá. Ha barra nézett... A bukfencezve hárfázó sellőket látta, jobbra pedig túldíszített, 19. századi gyerekjáték állt. Egy tükörtavacskán émeítő viasz hattyúk úztak, Mögöttük mögöttük csiricsáré papírmasékastei magasodott. Kapujában idealizált balerina nyújtotta irreálisan magasra egyik lábát, kékpántlikáján aranyi csillámrózsa égtelenkedett. És még csak fel sem gyújthatom magam, Morokta folyton a flakon. Eleinte úgy érezte, nem sok hasznát veszi különleges képességének, amit annak idején a mai tanult el a pszichiátrián nyugtatózás közben. Hiába tudott lebegni, valahányszor csak elfordult a szirupos látványtól, a takarító személyzet visszaforgatta. Azzal végigasztalódott, ha erősen koncentrált, látta maga előtt azt a szép, tiszta lakást, ami szintén az öregember elméjéből került a tudatába. A soha le nem tárgyak között élő, halhatatlan házas pár tágas lakása volt az, ahol a háziasszony unalmában folyton takarított. Amikor aztán a túl szalomba bekerült még az éneklő szívecskék tánzkara is, a flakon elhatározta, hogy megszökik. Nem az első műkincs volt, akinek megfordult a fejében ez a gondolat, de ő volt az egyetlen, aki tenni is tudott valamit az ügy érdekében. Az ablakon kirepülni nem lehetett, mivel masszív rácsok zártak minden nyílást. Az egész házat erőtként őrizték, nehogy fosztogató múzeológusok jussanak be, akik állandóan a környéken ólálkodtak. A maci egyetlen esélye az átokban volt. Úgy okoskodott, ha sikerül elhitetni a tulajjal, hogy valóban bajt hoz rá, előbb-utóbb megszabadul majd tőle. A palack fegyvertára korlátozott volt, és csak éjjelente munkálkodhatott. Rendszeresen bekapcsolta a légkondicionálót, amitől a fiatal ember állandóan náthában szenvedett. A maci hajnalig nyitva hagyta a hűtőt, így az ételek megromlottak. Amikor egy hosszan előkészített akció keretében sikerült hashajtót csempésznie a reggeli kakaóba, a műgyűjtő nem bírta tovább. Testőrével küldte oda a kincset az első rossz arcú muzeológusnak. A fickó elfehéredve rejtette ruhája alá a flakont, amikor meglátta, mit nyomtak a kezébe. Rémülten szaladta zsákmányával, észre sem véve, hogy nyomában még rossz arcúbb kollégái osannak. Propi Reggel nem árulta el a feleségének a nagy hírt, előbb apjával akart találkozni. Ezt még a virtuális valóság korában sem lehetett a lakásban végezni. A csomagot a babakocsiba rejtette. Regina, nyolcadik leszármazottja még egy éves sem volt, amikor kis kezében szorongathatta a macit. A kutató szinte repült a szűk föld alatti utcákon, és még a mennyezetre festett égboltot is szépnek látta. A találkozót a szírmai frontkotrás térre beszélték meg, ami egy hangulatos föld alatti park volt műfákkal. Fron nemzeti példaképnek számított a kékeknél, mivel egyszerű sorból jutott el a mesés gazdagságig. A fiú egy padra telepedve a kocsi takarásában mutatta meg a flakont apjának. Az öregnek potyogtak a könnyei, amikor megérintette az áhított szobrocskát. Senki nem követett, fiam. Tette fel aztán a körültekintő műgyűjtők örök kérdését. Ami azt illeti, azt a két fickót a ház előtt is láttam, de lehet, hogy más útól jöttek. Egy pillanat alatt felé Polietilén szunyadó kalandor ösztönei. Talpra rántotta fiát, és sebes léptekkel megindult a babakocsival. Az alakok nyomukba szegődtek. Irányt váltottak, de üldözői követték őket. Futva kanyarodtak be a kocsival egy szűk utcába. Furcsa, csillaggal díszített kaput vettek észre. Egy preginátus templom! Bújjunk el itt! javasolta a Polipropilén. Aprócska szentébe jutottak, odabent csak két fekete csukjár találtak, akik komor tekintettel térdeltek az oltár előtt. Lobogó gyertyák fényében átszellemülten mormoltak negatív számokat, amikor rájuk rontottak. Meg akarnak ölni bennünket, tért a lényegre a fiatalember. A szerzetesek a Szent Hűtőszekrény mögé bújtatták őket komor tekintettel. A preginátus papok ugyanis mindig komor tekintettel néztek maguk elé, hogy szemöldökük pontosan jelet formázzon. Hosszú évek alatt sajátították el ezt a tudást. Éppen elrendezték az elválasztó függönyt, amikor kivágodott a templom kapuja. A két marcona figura a gyertyafénybe lépett. Vészjós vizslattak körbe. A magasabb enyhén meghajolt, majd megszólalt. Jó napot, kivonandó urak! Két zsibzsupot keresünk, akik egy gyereket tolnak. A betolakodó a magyar és a palaui keverékét beszélte, mint a földrészen oly sokan. A kivonandó a preginátus szerzetesek hivatalos megszólítása volt, a zsibzsup pedig léha, semmire kellő férfit jelentett. – Négy napja nem találkoztunk még egy teremtett ecspeccel sem, fiam! – válaszolta megszólított Kenneth teljesen. – Minusz két nap! – tette hozzá társa komor tekintettel. Két napra gondoltak. A negatív számok egyházának emberei minden értéket két szám különbségeként adtak meg. Többek között ezért is szolgáltak mindig párosával. A jövevény nem volt járatos a szokásukban, ezért gyanakodva mérte végig a papokat. Végül annyiban hagyta a dolgot, és sarkon fordult. Úgy látszik, tényleg potyára jöttünk, szólt oda elmenőben a társának. Előbb kellett volna gondolkodni, köszöntek el szokásos mondatukkal a csukjások kórusban. Micsoda? Hogy mondták, kapta fel a vizet az alacsonyabb fickó, aki még kevésbé volt járatos az egyházi szokásokban. Cimborája csitítani akarta, amikor zaj hallatszott. A függöny takarásában padlóra esett a batyú. A flakon kis hián kigurult belőle, a rablók visszasétáltak, és feszülten füleltek. Egy piszenés sem lehetett hallani. Az idősebb pap levegőt vett, szóra akarta nyitni a száját, de ekkor bömbölő sírás töltötte be a templomot. A haramiák félrelökték a szerzeteseket, és felrántották a leplet. Apa és fia rémülten védte a kisbabát. Az egyik alak kezében feltáró véső villant a lesből támadó régészek ajas fegyvere. Legalább a templom szentségére legyenek tekintettel, kiáltotta az egyik kivonandó, bámulatosan komor tekintettel. Nem igazán vagyunk vallásosak, göcögött a vésős, és magasba lendítette a szerszámot. A maci Tudta, mi következik. Egy-két elfolytott kiáltás, Tompa puffanások, Aztán megint valami sötét kerül. Úgy döntött, Erre a kis időre Kinyújtóztatja magát, Amúgy sem járt még templomban. Könnyedén lebegett ki a zsák száján. Az oltár fölé emelkedve Feltárult előtt a kilencágú Szent szimbólum. Lenyűgözte a szabályos alakzat, az űrben forgó csillagok járására emlékeztette. Nem egyszerű rajz volt, hanem méves alkotás, aprólékos munkával rakták ki műanyag darabkákból. Középpen az egymást metsző fehér vonalak közt nagy fejű, kék figura látszott. Az elképzelt nagy tisztító. A flakon elgondolkodva nézegette a fura szerzett méretes lábújjait, amikor háta mögül csörömpölés hallatszott. Érezte, hogy baj van! Most már bánta, hogy így megfeledkezett magáról! Fesztelenséget színlelve fordult meg a levegőben. A régész szerszám zörögve gurult el a padlón, de gazdája nem foglalkozott vele, tátott szája ereszkedett térdre. Társa is földre rogyott és megbabonázva rebekte. Csoda! A szerzetesek közelebb léptek, alig bírták komoran tartani tekintetüket. A káprázatos, színtiszta műanyag szobrocska a szent csillag fölött levitált. A vibráló gyertya fényben egyszerre volt anyagtalan és masszív, földön túli és valóságos. Bölcs, kerek fejéből, Ellentmondást nem tűrő szempár pár nézett előre, határozott alakja hatalmas tappancsai fölé magasodott. Nem volt kérdés, kitábrázol. Hát, megmutatkozott, nyilatkoztatta ki az idősebb szerzetes Íme ilyen lesz a nagy tisztító, tárta szét karját a másik. Teljesen szintelen értette meg polipropilén, és ő is térdre borult. A palack csodás felbukkanása egyesítette a kontinens felekezeteit, idővel minden preginátus elfogadta szentségként a kék földi lebegő tisztítót. A flakon nem vitte túlzásba a dolgot, csak nagyobb egyházi vezetők előtt levitált, és akkor is csak rövideket, hogy megmaradjon a mutatvány varázsa. Az egykor a templombarontó üldözöttekből és üldözőikből is szerzetesek lettek. Csoportos megtérésüket később vallásos énekek és mozaik ábrázolások tömegében örökítették meg. Polipropilén feleségét viszont majd szétvetette a méreg. Más se hiányzott neki, mint hogy férje naphosszat ébérért imádkozzon. Még aznap délután elváltak, de a fiatalember nem bánkódott – Egyébként sem lett volna ideje a családdal bíbelődni az állandó számolás mellett. Végül a familia ateista ága segített a kisgyerekes anyán, a maja agykutatók fogadták be őket. Az apátlan regranulátum így guatemalában nőtt fel, és már kislányként nagy érdeklődést mutatott a biomérnöki tudományok iránt. A jóságos nagy tisztítót váró európai reginátusok siettek leszögezni, hogy semmi köze nincs tanaikhoz az újonnan előkerült furcsa szobornak, ami valószínűleg nem is lebeg, csupán tömegpszichózis lépett fel. Ők továbbra is a kupakot tartották a legmagasabb szentségnek. A flakon és záróeleme így állt éveken át a két nagy világvallás élén békében. 67-ben a macit elrabolták a templomból. Most azonban nem holmi kóborfosztogatók ütöttek rajtuk, az akciót Profi Múzeumi különítmény hajtotta végre. A papok végsőkig kitartottak az ostromlott szentében, álhatatosan mormoltak, de végül be kellett látniuk, hogy ekkora túlerővel szemben még a legszentebb számok sem segíthetnek. A flakon, attól fogva a Narancs Nemzeti Múzeum állandó tárlatának díszelett, hiába próbálták visszaszerezni a preginátusok. Szökésre esélye sem volt. A 24. századra sokat változtak a kiállító terek. A közönségnek már rég nem volt elég az a megrendezett szabaduló szobásjáték, ami 200 éve még érdekesnek tűnt. Egy ponton az intézmények vezetői rájöttek, mi az alapvető probléma a hagyományos múzeumokkal. A műtárgyakat éppen életük legunalmasabb szakaszában mutatják be, amikor csupán egy helyben állnak éveken át. Ezzel szemben egy műkincs elő- és utótörténete csupa kaland, hajsza és izgalom. Így hát beengedték a fosztogatókat és a gyilkosokat, régies nevükön régészeket, a kiállított tárgyak közé élet-halálharcukat bárki élőben követhette otthonában. A régészek a mindenálló üvegkalitkák között bujkával estek egymásra, szúrták, vágták, folytogatták egymást, majd aki legvégül talpon maradt, bemutathatta a tárlatot. Ez igen nagy elismerésnek számított szakmai berkekben. A palack alatti felirat jótékonyan elhallgatta, honnan került a tárgy a gyűjteménybe. Mindössze annyi szerepelt rajta, rituális szellemábrázolás a 21. század elejéről. Mellette egy másik vitrinben gróf Festetics Rudolf repedezett cellulói cipőkanala nyugodott. A megfelelő páratartalom alatt tartották, és számos konzerválási eljárást végeztek már rajta, hogy több mint 470 évesen is látható legyen. Annak idején Pamela és Havas John csontvázai mellett találták, és most azt írták alá, előkelő palaui asszony hajtóje a 20. 21. század tájékáról. A Maci egy régi ismerőst is köszönhetett. Nem messze tőle az anyalóka végált, akivel még 2022-ben utazott együtt a kukásautóban. Felirata szerint gyermekhajtű volt a korai 21. századból. És persze ott volt az a bizonyos, sértetlenül maradt nejlonzacskó is. Szájával lefelé állították ki, alatta ez a szöveg állt fejdísz a 21. századból. Akkorra egyértelművé vált, hogy a robotrókák soha nem fognak elkészülni a föld kettővel. Az emberiség túl későn ébredt rá, hogy a robotfaj annyira intelligensé vált, hogy képesek lettek kisporolni az anyagot a szerkezetből és meghamisítani az éves beszámolókat. A mesterséges bolygó félbehagyva, torzóként függött a sötétékbolton, újabb maradandó nyomaként a P vállalat évszázadokon átívelő tevékenységének. A 70-es és 80-as években a P vállalat hulladékkal hordta tele a félben hagyott mesterséges bolygót. A szabad terület vészesen fogyott, könnyű volt megjósolni, hogy hamarosan új lerakó után kell nézni. A tudósai arra jutottak, hogy a legegyszerűbb lenne az összes szemetet rakétával belelőni egy fekete lyukba. Egy ilyen létrehozásához azonban rengeteg energiára volt szükség, ezért más színű lyukakkal kezdtek próbálkozni. A fekete és fehér lyukakat már sok száz éve ismerték, de ezek a nevek nem a tényleges színüket jelölték. A feketét azért hívták így, mert mindent elnyelt, a fehéret pedig azért, mert a másik ellentéte volt, mindent taszított. Később felfedezték a szürke lyukakat. Ezek néha taszítottak, néha nem. A társaság kutatóinak azonban kitartó munkával sikerült létrehozniuk a világűrben három teljesen új színes lyukat. Valóban olyannak tűntek, mintha kihasadt volna a kozmosz. Ráadásul a semminél is feketébb foltok körül élénk udvar látszott. Innen kapták a nevüket: a zöld, a kék és a sárga lyuk. Megvizsgálták őket, és kiderült, hogy mindhárom vonzó hatást fejt ki de míg a zöld bármit magába szív, a másik kettő csak bizonyos típusú molekulákat enged át. Hosszas vita kezdődött arról, milyen röppályákon lehetne eljutatni egyik vagy másik lyukba a szemetet. Noha a tudományos élet jó része hallani sem akart a dologról, sokan amellett érveltek, hogy a zöldet kellene választani, mert a kékhez és a sárgához szelektálni kellene a hulladékot. Jól haladtak viszont a vállalatnál a mesterségesen létrehozott dolgozók gyártásával. Újabban olyan munkaerőket akartak előállítani, akiknek kordában tarthatják a gondolatait. A projekten együtt dolgoztak a mesterséges memória maja szakembereivel. Az időközben felnőtt regranulátum kiváló genetikai mérnökként vett részt a munkában ő nem az önkiszolgáló büfék magába forduló tudósa volt. Nyüzsgő konferenciák ismert figurájaként otthonosan mozgott a svéd asztalok között. Nagyvilági, bohém életmódjának köszönhető, hogy végül is 85-ben utódot hozott a világra. Bár senki nem tartotta a számon, 96 leszármazottjai különös módon mind a szent csillag által kijelölt időpontokban születtek, tartva a 27 évkor különbséget. A vérvonal következő hordozója is az első papnők tervei szerint látta meg a napvilágot. Arra azonban senki nem számított, hogy az apa, Bozsó Péter leszármazottja lesz. Puszta zámorban találkoztak a P-vállalat céges partiján. Rögtön szimpatikusak lettek egymásnak helybéli kollégájával, a fiatal ember egyáltalán nem éreztette, hogy egy globális vállalat igazgatójának öccse lenne. Meglógtak a cégvezetői beszédről, és a konyháról loptak maguknak ételt. Miután megtalálták a főnöki bárszekrényt, 220 éves papajabort ittak. Még be sem mutatkoztunk, nevette el magát a vendég, Tényleg elnézést, a nevem Poliéter Éterketon, de a barátaim csak Péternek hívnak, Nyújtotta kezét Péter utódja. Oké, én meg Regi vagyok, válaszolt Regi utódja. Végig beszélgették az éjszakát. Többet ittak a kelleténél, és nem tudtak uralkodni az ösztöneiken. Akkor történt meg a dolog. Felnyalábolták az italokat, aztán letántorogtak a laborba, hogy közösen embert hozzanak létre. Akkoriban gyakran megesett az ilyesmi genetikai mérnökök között. Hoztam néhány használt poharat, meg egy hajszálat mintának. Te választhatsz, vihogott a kutatónő. Várj, jobbat tudok. Csináljuk a saját gényeinkből, nevetett a fickó. Na, azt megnézem! Dobta el a poharakat, regranulátum. Remekül szórakoztak. Hajnalban, az irányító pultra borulva, kellemetlen szájízsel ébredtek. Péter gyorsan szedelőcködött. Kicsit elaludtunk <gül> vihogott kényszeredetten. Mennyi idős most? nézett regi bágyattan a műszerekre. Kollégája a szürke kapszula felé fordult. Tizennyolc éves lesz, mindjárt megszületik. Szeretném, ha megtartanánk, jelentette ki a nő. Hát Európában 16 fölött már nem is nagyon lehet leállítani. És mi lesz vele? Remek munkás válik belőle a szemétbolygón? Gondolom. Ne hitt, hogy gyakran csinálok ilyesmit. Ezzel 2385-ben, Pusztazámor kupola városában világra jött a lény, aki Regina 9. és Péter, Tizenharmadik leszármazottja volt. Szakítások után 363 esztendővel génjeik egyesültek. 27 év volt még az utolsó tisztításig.